Inna ka an kabadul al-fadla khairun laka Wa an tumsikahu syarrun laka Wa la tulamu ala kafafin Wa abda' biman ta'ulu Ruahu al wa qala Hadithun hasan Sahihun Bismillah alhamdulillah, Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala إلى يوم القيامة وأما بعد فقال المصنف رحمه الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدا بمن تعول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من ابي امامه رضي الله عنه dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wahai ana adam Sesungguhnya jika engkau infakkan kelebihan yang kau miliki, itu lebih baik bagimu. Jikalah kau tahan kelebihan tersebut, itu adalah kejelekan bagimu. Dan engkau tidak akan dicela dengan hidup cukup apa adanya wa bada dan dalam engkau mulaikan dalam berinfak kepada orang-orang yang wajib engkau nafkahi hadis ni dikeluarkan oleh Imam dan beliau berkata hadis ini hadisnya hasan sahih dan hadis ini nusakhna oleh Syekh Salim hafizahallahu taala dalam hadis yang mulia ini ikhwan rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berinfak apa yang kita miliki lebih daripada kebutuhan subhanallah dalam satu hadis Rasulullah pernah menyebutkan anjuran berinfak di antara para sahabatnya man kana lahu fadlun zaharin falyu'dhiha ya ala man la dhahralah Barang siapa yang memiliki unta yang lebih tidaklah dia berikan kepada un, kepada seorang yang tidak memiliki unta dari sahabatnya. Man kanal fadlu nafqaatin, wal yaudhbiha lamannafqatalah, auka mukall. Yang memiliki kelebihan nafkah memberikanlah kepada orang yang tidak memiliki nafkah. Yang memiliki kelebihan rumah tidaklah memberikan rumah kepada yang tidak memiliki rumah. Sampai-sampai berkata sahabat menakar hadis ini. Kami menganggap orang itu enggak boleh memiliki lebih daripada apa yang dia pakai saja Subhanallah Antum punya dua rumah Kasih satu kawan Antum Punya dua mobil Kasih satu orang Punya dua motor Kasih satu orang So jangan istri ajalah Punya dua kasih satu Karena itu apa namanya orang ketika memiliki kelebihan dan dia keluarkan kelebihan tersebut dia berikan bantuan kepada orang lain itu kebaikan baginya bahkan kebaikan yang bukan kebaikan semakin dia berikan kelebihannya semakin berlebih-lebih dia akan datang terus yakni karunia Allah swt yang dilimpahkan kepadanya Allah akan permudah usahanya Urusannya Ya Bertambah-tambah Keberkahan Hartanya Itu keutamaan bagi infak Setiap hari Allah turunkan malaikat yang mendoa Tugas saya berdoa saja Doanya enggak panjang-panjang itu Itu aja doanya tiap hari Bukan berubah-ubah Tugasnya berdoa. Apa doanya? Allahumma a'tii kullamumsikin talafan wa a'tii kullamunfiqin khalafan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang menafkahkan hartanya pengganti daripada apa yang dia keluarkan dan berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya. Orang-orang kikir itu dia dianggap makan berkelangsungan hidupnya seperti itu. Benci manusia, deh benci orang. Mana ada orang yang cinta sama orang kikir? Orang sama benci, tak mereka membenci. Dan orang tak biadanya fitrahnya mencintai orang yang senantiasa berbuat kebaikan, bermanfaat bagi orang lain, mencintai. Terncari ada orang kikir di dicintai oleh manusia, nggak kenapa? Karena dia sefitrah. Alhamdulillah. Tapi yang terus cari dimanapun orang yang dermawan pasti Allah Subhanahu Wataala mudahkan usahanya rezekinya urusannya dicintai orang gampang aja. Kalau kikir Subhanallah, payah, payah hidup. Kikirnya adalah bencana yang besar yang menimpa seorang jika memiliki sifat kikir ini. Ya kata Rasulullah, iaa ku musyuhah jauhilah kekikiran fainnahu ahlak man kana qablakum kikir itu yang telah menghancurkan orang sebelum kalian sehingga mereka menumpahkan darah sehingga mereka menghalalkan mahram mereka kikir la haula wala billah tentunya kikir itu pun bertingkat-tingkat yang paling dibenci dalam agama adalah menahan yang harus dia keluarkan itu yang dibenci tidak mengeluarkan zakat itu kikir hartanya melimpah, enggak diekorkan zakatnya kikir. Tidak beri nafkah kepada anak istrinya kikir, karena itu yang wajib. Tidak beri nafkah kepada orang-orang yang wajib dinafkahi adik-adiknya yang di bawah pengasuhannya, orang tuanya yang tua renta yang enggak bisa berusaha, enggak dinafkahi ini kikir. Allahu billah musibah kalau orang kena penyakit ini bagaimana cara menghilangkannya banyak-banyak bersedekah oh, Balikkan lagi takut harta kita berkurang buang aja banyak-banyak ke Allah Subhanahu wa makin bertambah kalaupun tidak bertambah dalam bentuk harta tapi subhanallah akan permudah usahanya ya enggak, enggak susah hidupnya enggak pait hidupnya enggak sempit orang mudah aja bantu dia Kaidah dalam beragama, ikhwan, bahkan dalam urusan dunia semuanya sama. Al jazaa' min amal, balasan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Kata Allah, "Al jazaa'ul ihsani inal ihsan." Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan serupa? Kata Allah SWT kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama'." rahmati yang di bumi ini akan merahmati kalian yang di atas Allah tabaraka ta'ala Jadi kata Rasulullah antabdzurul fadla khairul lad jika kau nafkahkan kelebihan yang kau miliki daripada antum punya banyak-banyak uang di bank Subhanallah antum katakan saya enggak ambil itu enggak saya ambil tuh bunganya Ustaz iya untuk banyak, untuk apa banyak-banyak terpendam di bank Kenapa tidak antum berikan kepada saudara-saudara antum Baik dalam bentuk mudarabah Nah ini saya punya modal Ini antum, selamatkan ini Dalamkan, kita bagi hasil Atau pinjamkan Kayaknya antum, dua, ini, dua bulan dipakai Tetapi tahu diri Ikhwan Yang minjam tahu diri Ini musibah kita ini Minjam pura-pura lupa dia, Hilang-hilang timbul dia Subhanallah. Makanya akhirnya terkadang orang payah. Orang sekali aja mau dibohongi, dua kali enggak mau deh. Sekali antum sudah mungkir, enggak amanah, enggak akan mungkin dia pinjami yang kedua kalinya. Subhanallah. syukur syukur antum selamat enggak dilaporkan ke polisi. Makanya ikhwan, kalau antum jujur, mau jujur dalam hidup ini pasti berhasil. Banyak kita enggak jujur. Itu yang membuat kita enggak berhasil. Apapun usaha yang kamu lakukan kalau jujur berhasil. Kalau enggak jujur terbujur. Ya. Dalam bisnis, muamalah, dalam janji, jujurlah. Pasti berhasil. Kalau enggak jujur pasti terbujur. Subhanallah. Nah, itu orang-orang yang sering utang, da utang lari, utang lari. Pernah tenter berhasil jadi orang kaya raya nggak ada itu, dia nggak ada tanpa sempat hidupnya. satu batu haji dia utangi, nggak mungkin lagi tinggal batu haji pindah Nagoya, satu Nagoya dia utangi, nggak mungkin lagi Nagoya pindah ke mana? Batam Center, lama-lama satu batam udah semua dia cabut ke pulau-pulau sendiri, mengembara deh, berkelana. Subhanallah, sempat hidupnya, makanya pegang lama Terus-menerus berusaha lah untuk bersenantiasa berkejujur. Kata Allah wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur. Subhanallah. Itu kunci-kunci keberhasilan. Jujur, amanah. Yang bukan antemunya jangan diambil. Subhanallah. Jangan tipu orang, jangan zalimi orang pasti berhasil. Orang yang dia kaya raya dengan tipu muslihat enggak lama. Tinggal para pejabat-pejabat yang -pejabat enggak jujur. Terakhir masuk ranking. Subhanallah. Stres, setro, sebagian jadi gila. Enggak lama dia nemati itu. Antum itu enggak jujur dalam berdagang, enggak lama sebentarnya itu. Jadi itu kunci-kunci keberhasilannya. -kunci Wa antum sikahu syarrulak. Jika kau tahan kelebihan itu, enggak kau infakan itu jelek bagimu. Sesungguhnya ya, harta itu ketika enggak berputar rusak dia. Ya. Kalau setiap orang nyimpan harta, semuanya disimpan, enggak berputar dia. Hancur hidup-hidupan. Dengan diputarkanlah baru jalan roda kehidupan. Coba tiap orang yang punya banyak harta itu dia tidak simpan di bank putar bunganya dia putarkan dia mudharabahkan subhanallah akan banyak membantu tapi semua orang mau tenang bang mau tenang bang enggak kasih pinjam nana nah, dia enggak mau tahu tengok gini aja pokoknya bunga palas subhanallah banyak juga bedang-bedang itu itu hidupnya morat-marit gitu kenapa entar bentar pinjaman bunga Terus sama koperasi macam-macam namanya tak udih, apa-apa. Datang. Pinjamin. Perlu modal enggak? modal. Sekarang antum tengok di mana-mana itu tempel. Butuh uang cepat, hubungi. Ini terkutuk Allah. Allah terkutuk, terlaknat. Disumpah Allah. Disumpah Allah. Al disumpah. Masya Allah. Terlaknat itu. Butuh dana cepat. Jaminkan BPKB anda. Hanya BPKB mungkin di mana-mana Akhirnya si bodoh ini yang enggak percaya sama Allah Tabaraka Taala langsung ya, sambut. Akhirnya jadi budak dia Subhanallah Kenapa Allah haramkan riba? Karena itu masya Allah riba itu azab orang dibuatnya. berbuatnya. Enggak enggak kerja, dia enggak kerja, dia enggak mau tahu rugi, dia mau tahu untung saja. Orang setengah mati berdagang boleh jadi untung, boleh jadi rugi, dia tenang-tenang aja. Allah haramkan dia menceki. Subhanallah. Uang jangan uang, nggak jalan. Makanya dilarang dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulatulamu ala kafaf dan engkau tidak akan dicela kalau engkau hidupmu pas-pasan saja nggak dicela dalam agama ini. Wabda bimenta'ul Kalau lah engkau berinfak Memulaikan dari orang-orang yang wajib kau nafkahi Ini kaedahnya Ya Skala prioritas, dalam berinfak Antum infak bangun masjid Tapi ibu di kampung Tak semana-mana Rumahnya sudah bocor-bocor Hidupnya payah, salah Bahkan boleh jadi berdosa Antum berinfak Jika tidak mengenai sasaran tidak untuk dahulukan segala prioritas Infak untuk ini Untuk dakwah Besar-besar Tapi untuk istrinya payah Ya Tidak cukup Nafkah tidak diberikan dengan cukup Tidak ada gunanya Ibadah bimenta'un Mulaikan dari orang wajib wajibkan nafkah Berkata Asya Salim Ya Jawaz imsaki hajat al-insan al infaq fi sabilillah wa at-tahdhid min al-bukhli anjuran untuk berinfak kepada Allah ta'ala dan larangan anjaman terhadap fikiran kebakhilan Yang kedua jawazu imsaki hajat insan wa ahlihi min almar. Sesorang boleh menahan hartanya sesuai dengan kebutuhan hajatnya. Dia simpan ini kebutuhan sebulan, ini kebutuhan dua bulan, boleh. Ini kebutuhan setahun. Lebihnya invakan. Nabi itu terkadang dia siapkan untuk makanan Istri-istrinya kurma tiga bulan ya, setengah tahun, enggak tercela. Tetapi ya, kalau sudah lebih dari kepada kebutuhan, jangan antum tahan. Kemana kita buatkan? Enfakan? Atau antum utangkan aja ke orang-orang itu? Utangkan, pinjamkan. Tapi saya enggak lebih Ustaz. Saya mau beli mobil ini. Saya masih mau beli rumah lagi nih. Saya mau beli ini. Subhanallah. Lebih secara uruf kebiasaan orang itu kok udah punya rumah. Ya. Enggak perlu sampai punya rumah 5 7 8. Ya. Andai kata dia usahanya saya menyewa 2 3 rumah cukup untuk nafkahnya sudah. bagaimana kalau sepuluh pintu, satu puluh pintu tidak apa-apa, ambil aja semua sewanya, kalau sudah lebih daripada kebutuhan antum infakan, mungkin antum punya kebutuhan ya nafkah keluarga, orang-orang di kampung adik-adik, nyekolakan orang alhamdulillah baik yang parah itu semua antum simpan masukkan rekening dah berlebih-lebih dia, itu yang parah itu yang azab atau antum simpan aja di rumah atau lemari itu isinya uang semua. Mungkin emas lima kilo, tujuh kilo. Simpan. Itu parah itu. Untuk apa numpuk di lemari lima kilo emas itu? Bagus antum kumpulkan. Baik dalam bentuk mudorabah. Atau pinjamkan jika dibutuhkan. butuhkan. semua orang antum berikan kepada dia mudorabah. Sebagian orang mungkin dia. Tidak sanggup untuk mudorabah. Dia butuh sangat. Pinjamkan. Atau infakan, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan, di, jangan dianggap berarti set kita tidak berabung. Boleh, boleh tabung, ya untuk kebutuhan antum, untuk ajat antum Boleh nabung untuk haji. Siapa yang larang? Silakan. Ini persiapan saya untuk haji. Silakan. Ini untuk anak-anak saya, semoga tabung. Silakan. Ini yang dicelah kalau anda kata apa tadi? Sudah berlebihan dia Tujuh keturunan belum habis lagi Untuk apa? Disimpan Bagaimana standar lebih-lebih Kembalikan kepada Uruf ya. Mobil sampai tujuh Di rumahnya Dia anak satu Dia istri anak satu, tiga Mobil tujuh untuk siapa? Enggak apa lah saat hari ini pakai mobil ini Besok pakai mobil ini kan satu minggu kan tujuh hari Besok belum saya pakai ini Benar enggak itu dah? Tak benar. Ini yang dilarang. Israf namanya. berlebihan. Yang ketiga, infaqhu al-qadri Al zaid min al-mal fi khair. Menginfakkan kelebihan daripada harta adalah kebaikan. Wa imsaku huwa tarattabu fil ghalib mafasid wa syurur. Menahan harta dampaknya, dominan adalah munculnya kerusakan kejelekan maling itu maling, perampok gak pernah akan nyetronnya rumah orang-orang miskin gak ada cerita yang dia rumah orang-orang apa? kaya, yang dalam rumahnya mungkin 1 kilo emas, 2 kilo disimpan yang di dalam rumahnya ada apa namanya? apa namanya itu? kotak itu? perangkas Ya, orang itu rumahnya enggak ada pernak-pernik, enggak ada emas, di rumahnya ada buku aja cuman. Maling mau cari buku. Oh, bagus sekali kau mau cari buku dia. Subhanallah. Jadi maling pun enggak minat. Subhanallah. Tengoklah orang kaya itu, sampai berapa banyak itu penjaganya. Ada sekuritinya dari manusia, dari binatang ada sekuritinya, dari kalangan jin pun ada sekuritinya. Berlapis-lapis Sekolah itu satpam, anjing Dukun juga dengan jin-jinnya Subhanallah Kemana-mana dipagar Pagar bodyguardnya Dipagar dengan jimatnya Payah, tiap malam tidur, makan lo tidur Itu pun tidak janya Subhanallah Musibah ini Sama dengan musibahnya orang yang Banyak utang melilit Ya banyak orang-orang yang nampaknya kaya itu. Ya, mungkin ada orang-orang kafir, orang, orang kafir. Yang kaya. Nampaknya mobilnya ngeri, -ngeri kan, Pertuner. Tak apa-apa. Rumahnya pakai AC. Tidur tak berkeringat. Kenapa? Eh, besok jatuh tempoh ini mobilku. Lusa. Eh, jatuh tempoh ini rumah. Ini jatuh tempoh. Miki pun jatuh tempoh saja kerjanya. Pening polanya. maka antum Tunggu saya... Jangan pikir kerja jadi trimpu itulah. Kalau enggak sanggup santai-santai aja lah. Sewa-sewa dulu, ruli-ruli dulu. Yang penting aman, Subhanallah. Allah. Jangan temitup -tum ikut gaya-gaya orang itu. Ambil aja gampang itu. Ambil rumah, ambil mobil, ambil motor, ambil perabot rumah tangga, ambil televisi. Setiap hari dia ini kayaknya jatuh tempo untuk barang ini Lusat jatuh tempo ini pening kepalanya nya angkat hati engkau kadangnya enggak tahan lagi bunuh diri dia orang kufar ya berapa banyak orang gagal hutang bunuh diri dan seterusnya Subhanallah Allah Ta'ib kemudian khairul umuri al kafah wahuuladidahabihi Nabi Sallam sebaik-baik perkata adalah Yaani al-kifaf secukupnya kecukupan yang cukup Nabi tolong berdoa kepada sallallahu alaihi wasallam ya sekedar cukup-cukup makan ya cukup-cukup nyekolahkan anak cukup-cukup pergi haji nda boleh itu cukup-cukup bisa bantu keluarga di kampung cukup kok ya Jangan dia bilang cukup-cukup beli lima villa, itu bukan cukup lagi itu, itu sudah kelebihan. Father yang terakhir, syirul u asadaka'hi -as ala al-ahli wal akrabin lima fiha min sadaka' wa silah. Sebab ibarat adalah sadakah yang diberikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat, kerabat kerabat dekat, karena dalamnya terdapat dua unsur unsur sadakah dan unsur menyambung rahmat rahmi. Ingat keluarga di kampung, mana anak paman, paman, pamannya paman, nanti susah. Itu lebih utama untuk dibantu. Tetangga yang lebih dekat, yang nampak antum susah hidupnya parah, itu lebih utama dibantu. Oh, Allah. Baik, so, bacaannya itu tadi. Khala. Ubaidillah Ungu Ubayi al-Abni Mihsan al-Ansari al-Fatmi radhiyallahu anhu, kata, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "Man asbah minkum aminan fi sirbhi, muafan fi jasadhi, indahuku tuyomhi, fakkan nama hizat lahud dunya bihaja kirihah, wahutirmidhiu." Wala hadisun hasanun. An Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu qala dari Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi semoga Allah taala meridainya dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum aaminun fi sirbi mu'akan fi jasadih indahu qutu yawmi fa ka'anna ma hizat lahu ad-dunya bihadha fi riha rawahu tirmizi wa bin mihsan al-ansari al-khutami radhiyallahu ta'ala anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang dia suatu hari suatu pagi ketika pagi hari Amin Fisirbi, aman dirinya aman, tak ada kerja-kerja pencuri, tak ya. dihantui dengan ya, apa namanya yang membuat dia takut marah bencana, marah bahaya bencana. Amin Fisirbi, tentram aman dia dalam dirinya, aman di tengah-tengah kaumnya, tak ya. ada kerja-kerja hutang. Kalau orang yang tiga-tiga itu gak aman itu Ya aman di tengah-tengah kaumnya Gak ada bencana alam Gak ada kelaparan ya. Yang jelas aman Gak ada yang tiga, -tiga orang jahat Gak ada yang tiga, tiga polisi Aman berarti dia Dirinya aman Dalam dirinya aman Di tengah-tengah kaumnya aman ya. Gak ada orang yang musuhinya Aman Aaminan fisirbih. Orang siapa dan terangkan yang setiap pagi ketika pagi muncul, dia aman dalam dirinya, mu'afan fi jasadih, sehat wal afiat, jasadnya enggak ada penyakit. Ya. Enggak ada stroke. Enggak ada ginjal. Enggak ada. Pokoknya enggak ada penyakit. Allah berikan baginya afiat keafiatan. Ya apa pening kepala Jadi barang siapa yang aman di tengah-tengah kaumnya aman tengah-tengah ya, keluarganya aman dirinya mu'afan fi jasadih sehat wal afiat jasadnya subhanallah Kemudian Indah hukutu yumi ada persiapan makamnya seharian dari pagi sampai malam fakaan namahizadlahud dunya bihadza fi riha maka seolah-olah orang ini digiring baginya dunia seluruhnya seisinya sallallahu antum mau tahu orang paling kaya inilah orang paling kaya ini dunia semua jadi miliknya bukan orang kaya yang punya rekening sampai 20 rekening Mungkin kartu ATMnya sampai setebal ini, ya, kredit cardnya mungkin sampai setebal ini, itu utang semua itu. Subhanallah. <laughs> Mukan itu yang paling kaya. Orang yang paling kaya adalah ini simple aja. Bangun pagi hari terbit matahari, aman dia, nggak dikejar-kejar rata, nggak dikejar-kejar penjahat, nggak dikejar-kejar polisi. Tidak ada musibah bahawa bencana datang Aman dalam dirinya Aman di tengah-tengah kaumnya Bangun pagi menghirup darah segar Keluar gerak-gerak badan, santai, aman Kemudian Mu'afan fi jasadi Bangun pagi sehat oleh dirinya Tidak tergolek, tidak tergeletak Tidak terduduk, tidak terbujur Sehat, dirinya sehat Bisa ada masalah aktivitas makannya enak Untuk Bayangkan itu banyak orang-orang kaya itu makan aja bahaya. Nasi timbang dulu. Sekit, oh ini cukup ini, enggak lebih bahaya. Ini gula. Makan ini, hindara oh, tinggi, enggak mau makan daging. Oh ini semua bahaya. Inder rendah. Ajep semuanya. Subhanallah. Tengok toki -toki itu gitu-gitu, banyak tokoh yang mungkin grosirnya berpuluh-puluh, badannya setengah cacat. Tangan gini, mencong bibir, makan diletakkan di situ. Oh. Enak-enak makanannya, pun Enggak bisa dirasakan. Antum itu ya sambal belacan, ikan asin, daun ubi tumbuk. Enggak tahu orang ini orang Jawa tahun. Makanlah hak, tambu-tambu dia, subhanallah. Ini betapa wallahi namanya kesehatan itu kenikmatan yang besar sekali. Terjagalah kesehatan. Kalau sudah komplikasi Makan ini kena ini, makan ini kena itu. Sudah, sudah tidak ada lagi dunia baginya itu. Walaupun pabrik di PT dia punya sampai 5-7. Kalau sudah gitu keadaannya, apa guna? Ya. Kena gula bentar-bentar. Suntik, insulin. Perutnya. Ajab lah itu dah. Subhanallah. Jadi ketika pada pagi hari terbit matahari. Aman diri antum. Gak dikenkejar rata, gak dikejar orang, ya, di tengah-tengah kaumnya aman, badannya sehat, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Indah hukum tu yomih, sudah ada lah persiapan makan satu hari sampai malam. Satu hari sampai malam aja dipersiapkan. Aman dah siang ini, pagi ini aman dah ada, siang nanti oke, okay. malam oke okay. besok besok cari lagi. Persiapan makan satu hari dah ada itu, kata Nabi saw. Faka'anna mahizat hizat lah hudunya seolah-olah dihadapan dihadapannya dunia, dihadapi, dihadapi dihadapi semua sisi sudut. Inilah dunia. Orang-orang kaya tengah tu ketika datang nggak aman. Oh, misalnya datang bala bencana nggak aman, datang gempa, nggak ada kenikmatan hidup, peperangan, kerusuhan nggak ada nih maknanya hidup, ya bentar berbuka, datang orang, -orang ramai-ramai demon, tutup, subhanallah, ini nggak sama hidupnya, ini orang miskin ini, bentar-bentar terbang menghindari apa kerusuhan, diem orang ramai-ramai terbang, tuh ya takut, kadang-kadang rumah hanya kayak penjara, semuanya kerangkeng. Atas, bawah, semua. Belum lagi safety-sapainya kan? Anjingnya, security dukunnya. Ini azab ini seperti ini hidupnya. Kemana-mana bawa bodyguard. Ke WC pun bawa bodyguard. Ya? Syukurlah untuk tidak jadi orang terkenal. Tengok, artis itu hidupnya sudah azab. Azab, azab. Artis, mana-mana bodyguard. mau lewat aja bodyguard dulu sibuk. Awaskan oh, jalan, macam-macam. Sembarang tempat datang orang-orang bodoh. Tidak tahan tangan, segala macam. Payah dia. Coba antum. Jalanlah ke panaman. Tidak ada orang kumpul, Perk-perk, datang tangan perk. Tidak ada. Nikmat itu seperti ini. Ya. Coba artis itu. Artis yang tempat kehidupan. Eh, Masya Allah. Adap. Sempit. Dia harus berpenampilan. Bukan dirinya lagi akhirnya. Harus-harus selalu senyum. Baik. Gak boleh kesal, apalagi wartawan. Tentunya wartawan itu berapa banyak yang perantis wartawan itu, dipecahkan kameranya, Akhirnya diangkat, oh, semua azab, rumah tangganya konsumsi seluruh dunia, dipanas panas sih. Tentunya, masya Allah, ya. dia semasa bertengkar satu dunia tahu. Datang wartawan, datang tanya ini gimana, kenapa ini, dilaga-laga, hidupnya dilaga-laga. Siarkan ke TV. Ini katanya seperti ini di sini. Kata si fulan komentar habis. Hantum betengkar sampai pukul-pukulan pun Tidak ada orang yang peduli. Subhanallah. Ini ini lah kehidupan yang nikmat sebenarnya. Himbanya orang merindukannya. Ya. Tekening mereka tabrau banyak itu mungkin ATM-nya sampai 10, 20, Tidak tahu kita. Tapi azab hidupnya. Ya. Subhanallah. Nampaknya di penampilan segala macam ya. Zahirnya. Hatinya keropos, Hidupnya hancur. Rumah tangganya hancur. Tentu ada kehidupan artinya rumah tangganya. Parah. Hadhaf. Kiamat. Dunia mereka itu kiamat. Sebelum kiamat datang. Istri tidak mau diatur. Suaminya selingkuh. Istrinya ikut selingkuh. Hancur. Subhanallah. Tidak ada artinya kehidupan lagi. Jadi inilah ikat dunia sebenarnya. Ya. Kalau antum punya tiga ini antum pemilik dunia ini. Ya, aman dalam diri, sehat dalam badan, punya perbekalan makan. Setahun? Satu hari semalam aja. Sudah patril lah itu dah. Subhanallah. Berarti orang-orang kaya semua di depan saya ini ya. Saya jamin bukan satu hari persiapan untuk makan, mungkin satu bulan sudah siap, teman-teman. Ini satu hari harinya cuman. Subhanallah. Inilah hakikat kehidupan dunia sebenarnya ya. Boleh jadi Kita lebih menikmati dunia daripada mereka Anak-anak raja Pangeran-pangeran Subhanallah Berkata para ulama Seperti Syekhul Islam Kalau Allah tahu raja-raja itu Anak-anak raja Apa yang kita rasakan berupa kenikmatan Dalam diri kita ini ya, Mereka akan lampas Dengan pedang-pedangnya Kenikmatan iman, menajar kepada Allah Kana'ah menerima apa Allah berikan Itu kenikmatan surga Kalau antum Tidak pernah rasa kenikmatan ini Wallah tidak akan mungkin masuk surga Barang siapa yang tidak pernah Masuk surga dunia, tidak akan masuk surga Akhirat Apa surga dunia? Ketenangan batin Dengan mencintai Allah Merlindungkan Allah SWT bermunajat dengannya, ridha dengan ketentuannya Mengharapkan Dirinya bertawakal kepadaannya bergantung kepadaannya. Ini kenikmatan. Walaupun antum di penjara seperti Syaikhul Islamiah, orang semenjauh dia sendiri dan tenang hidupnya. Dibuang ke mana pun tentram tenang. Apa mereka buat kepada aku? Kalau aku dibunuh, semoga syahid. Dibuang, kuanggap piknik. Apalagi, Subhanallah. Surga-ku dalam hatiku. Surgaku dalam hatiku. Berarti Berartirangle kata hati kita ini masih kasar, kesat, guna gulana, berarti kita belum dapat surga. Carilah kenikmatan surga dalam hati itu. Kata Rasulullah, salahun man kunna fi wajradihi bihn halatul iman, tiga macam perkara kalau terdapat dalam diri seorang, dia akan dapatkan manisnya keimanan. Ini kuncinya inilah surga dunia yang mendapatkan tiga bagian dalam dirinya dia telah meraih surga dunia apa itu yang pertama an yakunallahu an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu ma ketika dia menjadikan Allah rasulnya lebih dicintai daripada seluruh seluruhnya mencintai Allah dan rasulnya melebihi segalanya Cinta bukanlah dakwaan ya. Cinta bukanlah perkataan Kalau anda kata perkataan Semua di majlis ini mengatakan Saya paling cinta sama Allah Cinta oleh saya sama Rasulullah Setiap hari saya berselawat Tapi perbuatannya bid'ah, ah. Bukan pengakuan Tanda-tanda cinta seorang kepada Allah Rasulullah. Yang melebih segalanya. Ya, maka. Yang menjadi standar dia. Dalam berbuat. Berkata-kata adalah Allah Rasulullah. Dia akan berkata-kata. Apa yang dicinta Allah Rasulullah. Dia akan berbuat. Apa yang dicinta Allah Rasulullah. Itulah tanda kecintaan yang benar. Ketika bertentangan. Antara nafsunya. Kepentingan dunianya. Kepentingan. Ya. Keluarganya dengan kepentingan agama semuanya minggir, bahkan rela jual untuk keluarganya semua untuk membeli surga Allah Subhanahu Wa Taala. Direla menjual dirinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia korbankan semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. yang pertama yang kedua. Anjahe balmar Allah yuhibu illallah. Ketika dia mampu mencintai seseorang, tidak lain tidak bukan kena Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan manusia membangun Kecintaan di dunia dengan Berbagai macam kepentingan-kepentingan Dunia, jabatan Kenapa kau suka sekali dengan si bulan Kenapa senang bergaul, dengan, bergaul dengannya Yalah Dia orang kaya Dia orang ini, dia pengusaha Dia pejabat Ini bukanlah nama cinta karena Allah SWT dia cintai si bulan hanya karena Allah SWT Karena Allah Mencintai orang-orang seperti ini Yang disantiasa berbuat taat kepada Allah Mengikuti sunnah Rasulullah Ketika Allah mencintai orang ini Dia pun mencintai orang ini karena Ingin mencapai Kecintaan Allah SWT Allah mencintai hamba-hambanya Yang saleh, yang beriman, yang bertakwa Maka dia cintai pula hamba-hamba ini Karena Allah mencintainya Orang yang mencintai seorang, dia akan mencintai orang-orang cinta oleh orang tersebut. Contoh, cinta seorang perempuan, biasanya siapa yang cinta perempuan? Antum cintai? Adiknya antum senangi, dekatin, abangnya antum dekatin. Tak mungkin antum cinta dengan perempuan, Bapaknya antum tentang, adiknya antum banyak berantam. Tak mungkin. Tak benar cinta antum itu. Terbikin punya dengan dengan agama. Ya Allah mencintai orang-orang beriman, untuk mencintai yang beriman. Allah membenci orang-orang kafir, atau benci orang-orang kafir. Dibangun di atas ya, keikhlasan dalam mencintai seorang, walaupun dia itu tidak punya apa-apa, karena dia seorang mukmin, salih, taqiyun, atau mencintai dia, siap untuk memberikan bantuan kepadanya Walaupun tidak kenal dengannya, baru kenalan saja, tapi dia mukmin, yang taat ya beragama saleh antum siap menjadi sahabatnya mencintainya kepada Allah Subhanahu wa ini cintakan Allah Subhanahu wa subhanallah persahabatan karena iman bukan karena materi jabatan dan seterusnya yang ketiga an yakraha al-kufra an yakraha an ya'ud ila kufri kufr kama yakrahu Ketika dia membenci Membenci Begitu bencinya dia Jika dia kembali kepada kekufuran Sebagaimana bencinya dia, Jika dicampakkan ke dalam neraka walaikum, ke dalam api Semua orang Begitu khawatirnya Jika dicampakkan ke neraka Begitu bencinya kepada neraka, kepada api enggak mau dicampakkan padanya Demikian pula lah kebenciannya Kepada kekufuran kalau andai kata orang enggak benci kepada kekufuran itu bukan orang mukmin. Orang mukmin membenci kekufuran dan ahli kufur, kesyirikan dan ahli syirik. Enggak ada dalam diri orang mukmin kecintaan kepada orang-orang kafir, enggak ada itu. Walaupun ayahnya, abangnya, kakaknya, adiknya dia harus menanamkan kebencian dalam perkara akidah. Walaupun silaturahmi terus berjalan, ya, dengan harapan bisa didakwahi dijalin dengan keluarganya yang kufar yang kafir yang berbuat baik kepada keluarga yang kafir dengan harapan dia mau masuk agama yang mulia ini tetap tertanam kebencian subhanallah berkata Syekh Salim hafizahullah Hajatul Abdi fit dunia, alam nu al kifayah. Kebutuhan manusia di dunia ini adalah kebutuhan terhadap keamanan dalam dirinya, dalam hartanya, dalam keluarganya, alam nu keamanan. Itu yang paling kita butuhkan. Yang kedua adalah al kifayah, kecukupan. Kalau naya kata kurang ini, enggak aman. Azablah, azab hidup kita. Mau keluar takut dirampok Mau keluar malam takut dirampok Tidur di rumah takut dicuri Kendaraan takut hilang Tidak ada keamanan Payah hidup kita Maka kebutuhan manusia sebenarnya Di dunia adalah Butuhnya mereka kepada keamanan Dan kecukupan Makan cukup ya, Minumnya cukup yang berpakaian cukup, Inilah dunia semuanya. Faman malakah rumah, fakat malak kedunia biak seria. Kalau punya dua ini, punya ketentraman keamanan, punya kecukupan, dunia sudah jadi miliknya semua. Walaupun dia tak kaya kaya kali, walaupun cukup sekadar cukup saja, cukup untuk nyokok anak, cukup untuk mendapak istrinya, warganya maka dia telah dianggap memiliki dunia seisi-isinya. Baik, Akhmil, baca lagi. Wa an Abdillah ibn Amri ibnil Asy, radhiyallahu anhumā, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafāfan wa qana'ahu wa qana'ahu Allahu bima ataahu." rawahu muslim Masya Allah anab billah ibni amr bin afadh radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala radi abdullah bin amr bin ash radhiyallahu taala anhu bahsun rasulullah bersabda qad aflaha man aslam telah beruntunglah orang-orang yang Islam masyaallah yang dalam di sini semuanya kita beruntung karena kita Islam Maka banyak-banyak lepas syukur dengan ni'mat Islam. Tidak semua orang diberikan Allah ni'mat ini. Qad afluha man aslam. Telah beruntunglah orang yang Islam. Berarti, telah merugilah orang yang kafir. Wa kana rizquhu kafafan. Walaupun rezekinya pas-pasan. Islam, rezekinya cukup. Beruntung dia berarti. Kafir rezekinya merlimpah ruah binasa celaka tidak ada manfaatnya. Wakan naulah bima ada dan dia senantiasa merasa kanaah rela rido dengan apa pun diberikan Allah kepadanya. Orang Muslim alangkah beruntungnya orang Islam rezekinya cukup dan dia menerima pasrah rido dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Diberikan kecukupan, dia rida. Ya. Diberikan Allah SWT kelebihan, dia pun rida. Diuji Allah SWT dengan kemiskinan, dia pun rida. Subhanallah. Ini kunci-kunci keberhasilan. -kunci Islam, rezekinya cukup. Rida atau kona'ah dengan yang Allah berikan. Berarti sumber kecelakaan kebinasaan di, jika dibalikan ini. Kafir binasa hancur, hancur sanjurnya. Kemudian walaupun rezekinya melimpah ruah, ya. Atau kebalikannya rezekinya enggak cukup, azab. Wa qana'ahu Allah bima ataah. Yang ketiga dia senantiasa merasa qanaah dengan Allah berikan berarti yang azab adalah orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan itu alamat alamatus saqawah tanda-tanda kebinasaan adalah orang tidak pernah puas dengan apa yang diberikan kurang kurang terus kurang subhanallah udah kaya raya pun masih terus kurang aja perasaannya membuat dia cicir bakhil payah keluar hartanya Tiap hari dia selalu pantau hartanya Jangan sampai berkurang walaupun sepeser Ini ini Tanda kebenasan seorang itu. Ini tanda-tanda keberuntungan Islam, rezeki cukup Kona'ah Inilah tanda-tanda keberuntungan yang dimiliki seorang Kata Syekh Salim Kullu kafirin khasir Setiap orang kafir Dia merugi Wa iman humul faizuna fid dunya wal akhirah. Orang-orang beriman, Mereka lah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Yang kedua, arrizqu idza kana ala qadul hajati yasunul insana min al madzillah wa min at tagyan. itu kalau lah pas-pasan, cukup saja akan menjaga seorang dari kehinaan. Enggak dihina kan orang dia? Kalau dia kata kurang, kadang dilecehkan orang. Kalau cukup, enggak hina dia. Orang nggak menasehatkan dia. Kemudian menjaganya daripada aturan perbuatan yang melampaui batas. Kalau berlebih-lebih harta, orang kebanyakan melampaui batas, menjadi sombong, pongah, congkak. Jarang-jarang orang kaya itu yang murah hatinya, ya. Yang rendah diri, tawalo. Jarang-jarang orang yang punya jabatan yang tinggi, tawalo, ya rendah diri rendah hati jarang kebanyakan adalah sombong orang kaya orang-orang punya kedudukan yang paling banyak yang kita temui mereka adalah orang-orang yang sombong karena itulah mereka musuh-musuh para nabi antum baca Quran Allah akan sebutkan yang menentang adalah agabiramujrimiha yang menentang dakwah agabiramujrimiha Pembesar-pembesarnya Orang-orang elitnya Orang-orang kayanya Orang-orang yang punya kedudukan Ini yang menentang Ini payah taklukan. Yang paling mudah mengikuti adalah orang-orang awam Dengan fitrahnya Makanya kalau Allah berikan kepada antum rezeki cukup Banyak-banyaklah puji Allah SWT Jangan-jangan kalau Allah berikan kepada antum rezeki yang melimpah ruah antum lupa daratan Lupa pulang Mainnya di barbar -bar terus Diskotik Kaya, lupa pulang dia ya. Tidurnya di paret Mabuk Alhamdulillah Antum masih bisa pulang Tidurnya masih enak nah, Tidur di paret Tidur di subhanallah Alhamdulillah Ya Banyak, maka Banyak-banyak antum bersyukur Kalau antum rezekinya apa? Apa tadi? Cukup. Kalaupun Allah takdirkan rezeki antum lebih, bukan jelek, baik juga nyari Tapi ingat berikan haknya, infakan dia. Kelebihan tu infakan. Ya, banyak banyak berinfaknya Allah swt. Boleh jadi kalau antum Allah berikan rezeki lebih seperti ini, antum akan mengalahkan orang orang rezekinya cukup di hari kiamat. Dengan apa? Ganjaran pahala. Makanya dikatakan Nabi yang pertama kalau surga itu orang apa? Miskin Orang nerak, orang-orang kaya itu lama Ya Jangkanya mereka masuk surga itu lama Kenapa? Banyak kali ada harus Ini keuangannya dipiksa Benar enggak? Dari mana masuknya ini? Dipiksa semua Banyak kali hisabnya orang miskin Ringan dia Ya Gak banyak kali perhitungan Hartanya gak banyak kali mau dipermasalahkan Dari mana sumbernya kemana Subhanallah tapi ketika masa surga boleh jadi orang miskin ini di dibawa kekayaan itu di atas tinggi, ya. Dia beli surga dan hartanya. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Kebanyakannya mereka ni penentang-penentang dakwah yang paling payah menerima kebenaran. Hanya satu dua orang yang Allah rahmati saja. Sedikit sahaja mereka yang benar-benar mampu, yakni menggunakan harta pada tempatnya. Allahumma astaghfirullah. Makanya antum enggak usah mimpi pimpil di Kaya. Banyak nanti dampaknya. Banyak banyak dampak negatif kalau antum enggak siap. Ya? Pajinnya ji, nanti kok udah mobilnya udah enggak mewah dikit enggak ngaji lagi dia sudah. Masih naik motor butut rajin ngaji kemana mana Ganti mobil enggak ngaji lagi. Ceritanya nanti saat kalau udah beli mobil jangan takut deh tiap hari nanti saya jemput. Aman itu. Punya mobil, hilang. Tidak pernah lagi datang. Subhanallah. Akhirnya lupa seterusnya. Maka Antum sekali lagi banyak banyaklah bersyukur dengan apa Allah berikan. Itulah yang terbaik bagi kita. Ya. Jangan pernah Antum merasa sempit. Rezeki yang Allah berikan kepada Antum. Merasa kesusahan. Banyak-banyaklah kona'ah. Terimalah apa yang Allah berikan kepada antum dan terus berikhtiar. Jangan salah pula berarti kita pas sajalah, ya, sudah yang adalah pas sajalah aku besok di rumah sajalah. Salah, ikhtiar cari kerja, cari usaha. Ya, tapi jangan antum gila dengan harta ini sehingga enggak ada kesempatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kadang untuk mandi dia juga enggak sempat dia. Gila mencari uang. Sampai sore, sampai malam Pulang malam-malam, mungkin dari pagi Sampai malam tidak ada mandi Sampai rumah kecapean tidur, tidak mandi Besok pagi-pagi sudah start lagi, pergi lagi Jadi robot dia Itu kawan-kawan yang oti-oti itu Ini bukan menjelekkan yang oti ya Ini oti yang kelewatan Overtime nya kelewatan Kain sikit kuning Bengek sudahlah ngaji ngaji aja kalau malam ngaji aja lantum siang aja cari nafkah gimana setuju enggak siang cari nafkah malam belajar menghapal murojaah kalau siang malam antum gila dengan dunia itu kapan antum memberikan subhanallah ha antum ke akhirat bagaimana investasi di akhirat kita bagaimana bekal di akhirat kita gimana ya udahlah enggak kaya-kaya kali -kaya. pun enggak apa, apa lah yang penting antum bisa ibadah bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, bisa beri makan istri, ya, walaupun enggak lebih-lebih kali, sudah lah. Cukup lah itu. Setuju? Alhamdulillah. Kawan-kawan yang gila ot itu tentu bilanglah lah. Enggak kayak-kayak juga nyagau masih di situ-situ ajanya. Ya, ilmu enggak dapat, rugi. Ya, subhanallah. Kadang saya subhanallah mengisi khutbah Tanjunguncang itu Jumat, waktu Jumat itu Orang seharusnya mencari karunia Allah Mencari kehidupan Allah Pergi sholat Ini Jumat dibantai tidur Tunggu letak, kaya bangkai-bangkai Terhampar Islam Islam Jumat, tidak datang tahu Apa maunya laki-laki Itu di pasar itu Jumat Pasar itu masih banyak laki-laki Yang tidak tahu kita, entah laki-laki, entah perempuan itu Nampaknya lagi-lagi. Subhanallah. Tutup semua itu. Jumat pergi dulu Jumat. Salat tutup itu tukang itu. Enggak tahu saya yang tahad enggak sini menyari restoran. Zuhur bekerja lagi-lagi semua tutup. 10 menit oleh 10 menit, tutup istirahat salat. Buka setelah setengah jam. Kok enggak bisa? Bisa. Ini kan jam lagi orang makan saat banyak untung syaitan itu mesti kan supaya antum terus-menerus mencari dunia. Dibisikannya kekufuran. Kata Allah, "Asy-syaitanu ya'idukumul al faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan senantiasa menjanjikan kalian kemiskinan. Memerintahkan -kan untuk berbuat kekejian Dibayangkan syaitan, "Kau kalau terlampau baik dalam agama ini, semuanya aku kan? Miskin, lapar. Sekarang ini zamannya susah lu," kata syaitan jari yang haram pun susah, apalagi kau cari yang halal. Udah oh, lah hajar aja semua. Setan. Semua dibanting pinjam uang-uang riba, embat korupsi terus, korupsialah. Semuanya apa? Yang haram aja susah. Naamau ta'bilah min dar. Antum semua sabar. Ya, sebarkan dakwah ini. Antum jumpa kawan-kawan antum yang terlibat dengan riba-riba itu. Ya. Rantuan-rantuan itu bilang, eh takillah Itu apa antun riba ini, tidak ada manfaatnya Kaya pun antun riba Semuanya akan membakar antun lah, riba Kalau itu bilang itu apa Sabar saja lah, tidak usahkan penyem-penyem riba, Apalagi sampai antum membungkakan uang Semuanya kita dakwah, sebarkan Ajak mereka ngaji, ajak mereka sholat Yang antum untun kenal itulah Ajak semuanya mereka Dengan itulah InsyaAllah dakwah ini akan tersebar Ya Allah Ta'ala alam Wassalamualaikum wa wa ala warahmatullahi wabarakatuh Ada yang bertanya? Mana man. cukup, cukup dia. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.